Бос підняв брови. Максим на передньому сидінні нашорошив вуха. «І хто ж ці троє?» «Перший – Павлик, другий – ведмедик Пух, а третій?» «Третій – Випане!» Бос посміхнувся втішено, та Софія по очах бачила, що її слова, мов літній дощик, ковзнули по поверхні, тішать самолюбство та не змивають сумнівів. Напевно, здатність довіряти людям він втратив іще за 10 років до народження. Знайшла, кому вішати на вуха макаронні вироби типу спагетті. Гаразд, Люба. Закінчимо із цим. Які у нас плани на літо? У мене? Посидіти в бібліотеці, може десь у Києві, закінчити огляд літератури. Відправити Павлика до бабусі в Севастополь. Самі з тиждень полежати на пляжі десь неподалік, якщо свекруха звичайно добре прийме. А у вас напружені стосунки? Зовсім навпаки, чудові. Поки розлучалися з Максимом, вона йому всі печінки проїла через цю Раїсу. Моляв, одружився, живи. В нашій родині ніхто не розлучався. Але зараз, через два роки, все могло змінитися. Син усе таки. Побурчить та й пробачить. А я хто? Невістка чужа людина. Павлика забирає на літо. І за те спасибі. Такі стосунки трапляються нечасто. Переважно в очах матері син завжди правий, хоч навіть і Фредді Крюгер. А може кудись в Артек Павлика? Хай побуде між ровесниками. Ні, що ви? Він іще маленький для такої романтики. Mm. Та й листа отримали, мовляв, приїздіть, хай там що, а ми родина. Послухай, маленька, а ми можемо відпочити разом. Недовго. Днів десять, але це цілком реально. Гадаю, зможу вирватися. Коли у боса з'являлася думка, він ніколи не робив одразу остаточних висновків. Спершу все обмірковував, шукав найкращі варіанти, а згодом видавав кінцевий продукт. Але тоді сперечатися було безглуздо. І зовсім не хотілося, бо його пропозиції виглядали дуже привабливими. Сонечко, зробимо так. Максим візьме вам квиток до Сімферополя на поїзд. А там ми вас зустрінемо і подамося спершу до Севастополя, здамо дитину бабусі, а потім південним берегом до Ялти. Чи десь у Форосі зупинимося? Як більше подобається? Згода? І ще б не Згода. Софія вже й забула, коли востаннє була в Ялті. Ще за добрих старих часів з Ігорем, коли дерева були великими, ціни низькими, пляжі заповнені людом, а серця – коханням. Гай-гай! Розділ двадцять перший. З давніх старих часів Сімферопольський вокзал змінився не дуже. Деталі роздивитися було ніколи, бо на пероні їх з Павликом зустрічали. Задля літнього сезону Максим змінив свій постійний чорний костюм на світлу кремову куртку. «Як дорога, Софія Андріївна, не дуже стомилися?» «Та що ти, Максиме, чудово доїхали, як удома на ліжку! М'який вагон, у двох у купе. А як твоя рука?» – запитала Софія. «Рука? Рука нормально!» – прийняв позу культуриста Максим і заходився збирати речі. Аж зараз Софія зрозуміла, що доведеться знайомити Павлика з босом і збагнула повне безглуздя ситуації. Вона невістка, кришталево чиста в очах правильної до непохитності свекрухи. Везе до отчого дому свого чоловіка, їхнього онука в компанії невідомо кого? Ні, про це подумає в машині. Або ще краще зовсім не думати, хай за неї думає Борис. Як там у Висоцького? Жираф большой, йому відній. А палик, верткий, мов білка, вже швиденько пробіг по вагону і вистрибнув просто в руки.